Плакала довго, поки їй не сказали, що вже ангелик був і деревце приніс Пішла, але не тішилася ні деревцем, ні дарунками На другий рік не стало батька І ангел не приносив уже деревця для неї Він казав, що тільки одну ялинку тямить Бо родичі його скоро померли і він лишився сиротою Ви одинак? Ні, маю сестричку, їй тепер 14 років. учиться в інституті як прийдуть жнива, напишіть, ви приїхала до вас. До нас поправилася, до паньковець. Я дуже рада пізнати вашу сестричку. Будемо ходити по гриби, їздити верхом, весело нам буде. Він подякував їй від себе і від сестри. Бідна дитина, сама одна буде святкувати. Ми вже до того привикли, пані. Бідні. Жалувала щиро. Бо сама знала, що то значить не мати родичів і рідної хати Щойно у тітки не почуває себе самотньою Тітка зайняла в її серці місце рідної мами Добра тітка Перший раз розбалакалися про свої родинні справи Різдво – це родинне свято З ним, звичайно, зв'язаних сила споменів з діточних літ Котрі мерехтять в нашій пам'яті, як свічечки на ялинці Дійсно? «Ніби свічечки на ялинці, – сказала Марійка, – сяють в моїй душі спомини про діточні літа. А тепер ми вбираємо ялинку для людських дітей. Властиво, ви вбираєте, пані, а я вам допомагаю, – додав Хмелинський. Бо ми вже не діти, ми вже дорослі, – сказала, закладаючи руки поза себе на спину і гордо знімаючи свою гарну головку. Була така гарна тоді, що Хмелинський не міг від неї відірвати очей». «Ох ти моя ялинко!» – погадав собі. По обіді знов пішли до роботи. Треба було упорядкувати дарунки і понадписувати, котрі для котрої дитини по тих списках, що дали управитель школи і отець-декан. Для кожної дитини була окрема торбочка на книжки із шитки, туди панна Марія вкладала дарунки, чобітки, хустинки тощо, додавала цукерків і овочів, а Хмельницький чіпляв до кожної такої торбочки ім'я – і прізвище обдарованої дитини. Робили це дуже уважно і поважно, щоби не забути кого, бо сталася би велика кривда, і щоби не дати чого менше, бо діти будуть порівнювати, що котре дістало. Під вечір зайшла згори графиня. Як гарно ви все приладили, я й не сподівалася, що деревця буде так артистично виглядати, хвалила їх. «Тіточко», – щобитала Марійка, – «під цією ялинкою дарунки для хлопців, а під другою для дівчат. Прошу роздавати від цих дверей, бо ми так уложили, що насамперед дістануть наймолодші, а по них черга прийде на старших». «Ні, дитино, я нині не прийду. Ти будеш мене заступати. Хочу, щоб люди пізнали молоду паню». «А може, з цього року ще ні, аж на другий?» – випрошувалася Марійка, але графиня сказала – що так уже рішено Будуть нині обоє господарювати Обоє, і вони глянули здивовано на себе Не знали, що мають відповісти Кінчим-кінчим скоро, пане Хмельницький Бо за годинку надійдуть діти Можете собі уявити, щоби це було Коли би їм прийшлося під вікнами чекати І вони спішилися, як може ще ніколи в житті Спішилися, щоб грати роль господарів Доктор приїхав нині скорше, як звичайно Мав на собі новий чорний одяг і взагалі виглядав святочно, на десять літ молодший. Привіз паням китиці пригарних бозів, білих, повних, пахучих. А де наші молоді? – питався, вітаючись з графинею. великій їдальні, вбирають ялинки. Нині вони господарями свята. Хочу, щоб народ пізнав Марійку. Гадаю, що нинішній день до того найкраще надається. Підійде до них не з порожніми руками. І не з порожнім серцем, додав доктор. Коли ж вони прийдуть? Аж по святі, як роздадуть дарунки. Трохи спізнимося з вечерею, а може і ви схочете зійти до них? Ні, дякую. Я остануся з вами, ласкава пані, щоби вам не було скучно. І докінчите мені своє оповідання. Докінчу. Добре, але ходімо до коменка. При огні слухається краще. Огонь оживлює оповідання. Ви ще не забули? Дечого не забувається ніколи. Розуміється, але зачинайте раз, а то знов нам щось перешкодить і ваша повість постаріється. Вона така старосвітська, що й часу не боїться. Побачимо, кажіть.